To už bylo úplně všechno, už po nás nemůžete vtít nic jinýho, nebo je na stráčným koši, seděli dva hoši. Koužili sobě se... hablána, kejvali nohama. Nás nebezpečí, přeci nerozbrečí. Sedíme nahoře, čučíme do moře. Ta bouře zlá o bože když mořeš blouchat. Kryzově Hamana, Kejvaly noha, haha, ha, ha, na znebezpečí, že si nerozbrečí, sedíme nahoře, čučíme do moře, ta bouře za autoře. když mořež mořeš blouka, jsem si na A strašit koše, seděly dva hoši, se jsou běhavána, kajváli nohama, na nebezpečí, se si sedíme sedíme nahoře, čučíme do moře, ta bouře za bože, když moře šploucha, nařeci nás to žád, bez